Розділ 28 До міста. Гіркі ридання. Хана. Та, що колись співала. Золото Кухня. Вітальня. Треба піднятися, щоб опуститися. Один Лія повела нас назад, де чекали всі. Вона сіла в тій же позі, не промовивши й слова через фаладу або снаба. Айота глянув на мене, як і внов, питання вирішено. Ми розмістилися поряд із нею, чекаючи світанку. Знову сіялась нав'язлива мжичка. Лія дістала пончо з єдиної сумки, прив'язаної до сідла фалади, і накинула собі на плечі. Вона поманила радар. Та поглядом попросила в мене дозволу і пішла до Лії. Лія і радар вкрила своїм пончо. Снаб теж пішов. Вони були сухі. Усі ми, інші, все ще в лахмітті, в якому тікали, скоро промокли. Джая почала тремтіти, Еріс обійняла її. Я сказав їм, що вони можуть повернутися. Жінки похитали головами. А йоті було байдуже, він просто сидів собі, опустивши голову і щепивши руки. Час минав. Настав момент, коли я підвів голову і зрозумів, що бачу Лію. Запитально махнув її рукою. Вона лише похитала головою. Врешті, коли день прояснився до водянистого світанку, вона підвелась і прив'язала фаладу до залізяка, яка стирчала з решток цегляної стіни серед купи уламків. Вона рушила стежкою, не озираючись на нас і не цікавлячись, чи ми йдемо слідом. Снаб знову сидів на спині в радар. Лія йшла повільно, час від часу розсовувала пишні гілки плюща, зазирала під них, потім рухалась далі. Хвилин за п'ять зупинилась і почала дерти лози. Я спробував допомогти, але вона хитнула головою. У нас була домовленість, угода, але її це не радувало. Лія видерла ще кілька гілок плюща, і я побачив дверцята, які там ховались. Ані засувки, ані ручки. Вона поманила мене і показала на них. Якусь мить я не міг зрозуміти, що від мене вимагається. Потім дійшло. Відчиніться іменем Лії з роду галієнів. Промовив я, і дверцята відчинились. Два Ми ввійшли в довгу споруду, схожу на сарай, де було повно старого реманенту. Лопати, сапки, тачки – все було вкрите товстим шаром пилу. Підлога також була запелюжена і на ній жодних слідів, крім залишених нами. Я помітив ще один знайомий гібрид автомобіля і возика – Зазирнув усередину і побачив акумулятор, такий окислений, що скидався просто на зелену грудку. Мені було цікаво, звідки взялися ці машинки. Принаймні дві і одна в робочому стані. Чи не містер Боудіч привіз із нашого світу це обладнання по частинах і тут зібрав? Хто знає. Я лише знав, що нинішній режим мало турбувала підтримка чистоти й охайності в Лілімарі. Його цікавив винятково кривавий спорт. Лія вивела нас у двері у дальньому кінці приміщення. Ми опинились на звалищі, повному розібраних тролейбусів, куп електричних стовпів і величезних клубків переплутаних тролейбусних дротів. Пробралися через той непотріб, піднялися дерев'яними сходами і опинилися в приміщенні знайомому мені та іншим утікачам Гаражі для тролейбусів. Ми саме минали головний термінал, коли ранковий дзвін ударив своє одиничне лунке... Лія призупинилася, доки звук зовсім розтанув, а тоді рушила далі. Вона так і не озирала, щоб подивитися, чи ми йдемо позаду. Наші кроки відлунювали в тиші. Над головою ворушила крилами темна хмара гігантських кажанів, але з місця не рушала. «Того разу ми виходили», – тихо сказала Еріс. «Цього разу заходимо. У мене власні рахунки з цією тварюкою». Я не відповів. Мене це не цікавило, Я весь зосередився на одному. Ми вийшли під дощ. Раптом радар майнула вниз, сходами тролейбусного депо повз червоно-білий стовпи з кам'яним метеликом згори. Якусь мить вона нюшкувала в ожині. Я побачив ремінець, викинутого мною рюкзака, а потім почув те, чого найменше очікував, але впізнав одразу. Радар Рисю примчала зі своєю пищавкою мавпочкою в зубах. Вона поклала її мені до ніг і дивилася на мене метляючи хвостом. «Хороша дівчинка», – похвалив я і передав цяцьку Аю. У нього були кишені, а в мене не було. Широка дорога, що вела до палацу, була безлюдна, але не порожня. Тіло рудою Моллі зникло, але кістки нічних солдатів, які прийшли по нас, були розкидані навколо ярдів на сорок, і більшість із них були поховані під купами мертвих метеликів. Лія зупинилась біля підніжжя сходів, нахиливши голову і прислухаючись. Ми приєдналися до неї. Я теж це почув, щось схоже на високе жалібне квиління, наче свист вітру серед карнизів даху зимової ночі. Цей звук здіймався і падав, шугав у гору аж до вереску, а потім знову провалювався в стогін. «Господи, що це?» – прошепотіла Джая. «Голос смутку й горя», – сказав я. «Де снаб?» – запитав Айота. Я похитав головою. Мабуть, йому не сподобався дощ. Лія рушила шляхом галієнів до палацу. Я поклав руку їй на плече і зупинив. «Нам треба йти ззаду і вийти біля ігрового поля. Я не можу знайти цю дорогу, бо малий гівнюк на ім'я Пітеркін повитрав ініціали містера Боудіча. Але ти точно знаєш, як туди дістатись». Лія поклала руки на свої струнки стегна і роздратовано вп'ялася у мене поглядом. Вона тицнула туди, звідки долинало голосіння Ханни, яка оплакувала свою доньку. Потім, на випадок моєї непролазної тупості, ще й підняла руку високо над головою. «Принцеса має рацію, Чарлі!» – сказав Айота. «Навіщо йти туди, якщо ми можемо уникнути зустрічі з цією сучкою, увійшовши в передні двері?» Певна річ, це були слова розсудливої людини. Але існував інший момент, важливіше, як на мене. «Бо вона їсть людську плоть. Я абсолютно впевнений, що саме тому її вигнали з країни велетнів. Хай як ви її тут називаєте? Ти це розумієш? Вона їсть людську плоть і служить йому!» Лія подивилась мені в очі. Дуже повільно вона кивнула і показала на револьвер у мене при боці. «Так», – сказав я. «І є ще одна причина, міледі. Де що ти маєш побачити». Ми ще трохи пройшли шляхом Галієнів, а потім Лія звернула на бокову дорогу дуже вузьку, майже провулок. Вона впевнено вела нас лабіринтами вулиць. Я сподівався, що вона знає, що робить, адже минуло багато років, відколи вона тут була в останнє. З іншого боку, в нас був орієнтир, тужливе витяг хани. Мене наздогнали Джая та Еріс. Еріс була похмура і напружена, Джая приголомшена. Вона сказала, будинки не стоять на місці. Я знаю, що це божевілля, але це правда. Коли відвожу погляд, то краєм ока бачу, що вони змінюються. А мені все вчуваються якісь голоси, додавай. Це місце якесь, не знаю, одержиме злими духами. Бо так і є, підтвердив я. А ми проведемо сеанс екзорцизму, і хоч кров з носа, а видушимо всю нечисть. Екзорцизму? — припитала Еріс. Завивання ханни неохильно голоснішали. — Не звертай уваги, — сказав я. — Все одразу, крок за кроком. Лія провела нас якимсь провулком, де будинки стояли так близько одне до одного, що здавалося, наче ми пролазимо крізь вузьку розколену в печері. Я бачив, як цеглини одного будинку і камені іншого повільно рухались всередину і назовні, ніби ті будинки дихали. Ми вийшли на вулицю, яку я впізнав. Це був бульвар із розділовою смугою, зарослою бур'янами, у бабіч якого вишиковувались колись розкішні елітні крамниці, які обслуговували королівських осіб та їхніх лизоблюдів. Айота простяг руку, щоб торкнутися величезної жовтої квітки, а може і зірвати. І я вхопив його за руку. «Навіть не думай, Аю, вони кусаються». Він глянув на мене. «Справді?» «Справді». Тепер мені було видно верхівки даху величезного будинку хана, який стояв упоперек дороги. Лія звернула праворуч і рушила вздовж розбитих вітрин, дивлячись крізь завісу дощу на пустельну площу з пересохлим фонтаном. Тепер скорботне волання ханни, коли її ридання в чергове здіймались і переростали у вереск, неможливо було витримати. Лія, нарешті, озирнулась. Вона жестом підкликала мене, але заспокійливо погладила рукою повітря, мовляв, тихо, тихо. Я нахилився до Радари і прошепотів їй, щоб вона не шуміла, а потім приєднався до принцеси. Ханна сиділа на своєму прикрашеному коштовностями троні. На колінах у неї лежало тіло дочки. Голова рудої Моллі звисала з одного боку трону ноги з другого. Цього ранку нечудно чудно було пісень про Любого Джо. Ханна погладила короткі настовбурчені помаранчеві пасимця Моллі. Потім підняла свою обугрувату фізіономію, підставивши її під патьоки дощу, і знову завила. Вона підклала одну м'ясисту руку під шию вбитої, підняла її голову і розцілувала лоб молі та рештки її закривавленого рота. Лія вказала на неї, а потім запитально підняла руки долонями назовні, мовляв, що далі? А ось що, подумав я, і рушив через площу туди, де сиділа хана. Одну руку я тримав на револьвері містера Бовдіча. Я не відчував, що радар іде зі мною, аж доки вона не загавкала. Голосний гавкіт виривався з глибини її грудей, чергуючись із гарчанням, коли вона переводила подих. Ханна підняла голову і побачила, що ми йдемо. «Спокійно, дівчинко», – сказав я. «Поряд». Ханна відкинула тіло вбік і підвелась. Одна рука рудої моллі впала на купу дрібних кісточок. «Ти!» – заревіла вона, і її груди здійнялися хвилею. «Ти!» «А тож, сказав я. «Я! Я обіцяний принц, тож падай на коліна переді мною і приймай свою долю!» Я не чекав, що вона послухається, і не помилився. Вона рушила до мене величезними кроками-стрибками. Через п'ять таких стрибків вона була б коло мене. Я дозволив їй зробити три, бо не хотів промахнутися. Я не боявся. Мене охопила знайома темрява, холодна і кришталево чітка. Припускаю, що це парадокс, але відчуття було саме таке. Я вже бачив ту тріщину з червоними запаленими краями, яка перетинала її лоб по центру. І коли вона затулила небо наді мною, репетуючи щось, казна що, всадив туди дві кулі. Револьвер 45-го калібру порівняно з 22-м калібром револьвера Полі – це як рушниця проти дитячої пукавки. Її вкритий гнійниками лоб провалився всередину ніби снігова кірка від удару чоботом. Каштанові пасма волосся вилетіли ззаду разом з вієлом крові. Паща широко роззявилась, відкриваючи заточені зуби, які більше не роздиратимуть і не жертимуть дитячу плоть. Її руки злетіли в сіре небо. Дощ стікав по пальцях. Я відчував запах пороху, сильний і ядучий. Вона затнулася, зробивши півколо, немов хотіла останнє подивитись на свою любу доцю. А потім гепнулась на землю з такою силою, аж я відчув, як по камінню під ногами пройшла ударна хвиля. Ось так сконала велетка хана, яка охороняла сонячний годинник, басейн і вхід на поле монархів позаду Лілімарського палацу. 4. Айота стояв перед правим крилом будинку Ханни, кухонним. З ним був сірий чоловік, у якого майже не залишилось обличчя. Здавалося, що вся плоть відділилася від черепа і повільно сповзла вниз, поглинувши одне око і весь ніс. На ньому були закривавлена біла робоча блуза та білі штани. Я подумав, що це був, уже в минулому часі, кухар Ханни, той, якого вона називала кастрованим виродком. У мене не було до нього запитання, Моєю метою був палац. Але скидалось на те, що в Лії не всі справи були закінчені з Ханою. Вона підійшла до поверженої велетки, вихопивши меч. Навколо голови Хани збиралася калюжа крові і розтікалася між камінням. Еріс ступила вперед і взяла Лію за руку. Лія повернулась, і вираз її обличчя був красномовніший за слова. «Як ти смієш мене торкатися?» «Ні, мі з роду Галієнів, я не мала на увазі жодної неповаги, але зачекайте хвилину, будь ласка, для мене!» Лія наче задумалася, а потім відступила. Еріс підійшла до велетки і розставила ноги, щоб вилізти на одну з розчепірених ножищ. Вона задерла свою брудну спідницю і помочилась на бресклу білу плоть стегна хани. Коли відійшла, по щоках котилися сльози. Вона повернулась обличчям до нас». «Я прийшла на південь села Вайва, місця, про яке ніхто не чув і вже не почує, бо ця чортова сука спустошила його, вбивши десятки людей. Серед них був мій дідусь і моя мати. А тепер робіть, що хочете, міледі!» Єріс справді присіла в реверансі. Я підійшов до Айоти з кухарем, який тремтів усім тілом. Побачивши мене, Ай приклав долоню до чола. Кухар теж... «Ти подужав не одного, а двох гігантів!» – сказав Йота. «І навіть якщо проживу довго, розумію, що шансів небагато. Я цього ніколи не забуду». І Еріс, яка напісяла на неї. «Дивно, що твоя собака не хоче того самого». Лія підійшла до велетки, високо підняла меч і різко впустила. Вона була принцесою і спадкоємицею престолу, але у вигнанні виконувала роботу простої селянки, тому була сильна. Однак їй довелось тричі вдарити мечем, щоб відрубати голову хани. Вона опустилась на коліна, витрила зброю шматком пурпурової сукні велетки і вклала меч у піхви. Потім підійшла до Айота, який вклонився їй і відсалютував. Коли він випростався, Лія вказала на двадцятифутову мертву велетку, а потім на висохлий фонтан. «До ваших послуг, міледі, і більш ніж охоче!» Він підійшов до тіла. Хоч яким сильним і великим він був, довелося піднімати відтяту голову обома руками. І він аж хитнувся, коли кинув її до фонтана. Еріс цього не бачила. Вона ридала в обіймах Джаї. Айота голосно крекнув, і його сорочка репнула по швах, коли він швергнув голову. Вона бебехнула у фонтан і витріщилась розплющеними очима на дощ. Наче гаргулія, яка стрілася мені дорогою сюди. 5 Ми йшли з вивистою доріжкою. Тепер уже на чолі зі мною. Над нами бовваніла задня стіна палацу, і я знову відчував, що палац — жива істота. Може, він і дрімає, але одним розплющеним оком. Я міг заприсягнутися, що деякі башточки перемістились. Те саме стосувалося сходових маршів, які перехрещувалися, і парапетів, що здавались кам'яними, аж раптом в одну мить уже виблискували темно-зеленим склом із чорними звивистими фігурами всередині. Я пригадав вірш Едгара По про палаци з привидами, звідки постійно вибігав мерзенний натовп, щоб реготатися та більше не всміхатись. Вірш «Дім привидів» з оповідання Едгара По «Падіння дому Ашерів» у перекладі Майка Йогансена. І ті, що йдуть в долині вічні, ті бачать у вікні. то вчуться форми фантастичні під недоладний спів. І ринуть юрби п'яні й тоскні через поріг. І регіт дикий, але осміх пропав навік. Тут ініціали містера Боудіча залишились. Побачити їх було все одно, що зустріти друга в небезпечному місці. Ми підійшли до червоних вантажних воріт і скупчення пошкоджених вагонів біля них потім до темно-зелених аркбутанів. Я повів свій загон навколо них, і хоч це зайняло трохи більше часу, ніхто не нарікав. «Ще голоси!» – тихо сказав Айота. «Чуєш?» «Так», – сказав я. «Хто це? Демони? Мерці?» Я не думаю, що вони можуть нам зашкодити, але тут явно якась сила є, і ця сила недобра. Я подивився на Лію, яка правою рукою зробила швидкий круговий жест, швидше. Це було зрозуміло, не можна марнувати цінний день на світло. Але я мусив показати їй, вона повинна побачити, бо побачити значить почати розуміти необхідність прийняти вперто заперечувану правду. 6. Звивиста доріжка привела нас до басейну в оточенні пальм, листя яких тепер мляво лежало під дощем. Я бачив високий стовп у центрі сонячного годинника, але зверху на стовпі більше не було сонця. Через те, що радар проїхалася годинником, сонце тепер дивилося в інший бік. А з цього боку на ньому були зображені два місяці емпісу. У них теж були обличчя, очі теж рухалися. Назустріч одне одному, ніби оцінюючи відстань, яка залишилася між ними. Я бачив останню мітку містера Бовдіча, АБ, зі стрілкою на вершині літери А, яка вказувала просто на сонячний годинник. І басейн. Я повернувся до свого маленького загону. «Принцесо Лія, будь ласка, ходіть зі мною. Всі інші, залишайтесь тут, доки я не покличу». Я нахилився до радар. «Ти теж, дівчинко. Залишся». Запитань чи протестів не було. Лія йшла поряд зі мною. Я підвів її до басейну і жестом попросив подивитись. Вона побачила те, що лишилось від русалки, яка лежала під водою у слідах розкладення. Побачила древко списа, яке стирчало з живота Ельзи і клубок нутрощів, що випливав звідти. Лія здавлено застогнала, що було би криком, якби могло вирватися у неї з горла. Вона затулила очі руками і упала на одну з лавок, де сиділи емпісаріанці, коли колись приїжджали з далеких міст і сіл помилуватися цією чудовою істотою, що плавала в басейні, і, можливо, послухати її спів. Спершись ліктями на коліна і заховавши обличчя в долонях, вона й далі здавлено стогнала. І ці звуки здавалися мені жахливішими, розпачливішими за справжні ридання. Я поклав руку їй на спину, раптом злякавшись, що неспроможність на повний голос висловити горе може вбити її, як за духа може вбити людину, що вдавилася грудкою їжі. Нарешті вона підвела голову, знову подивилась на каламутно-сірі останки Ельзи, потім підняла обличчя до неба. Краплі дощу і сльози стікали по її гладеньких щоках, по шраму на місці рота. По червоній вирості, яку вона мала роз'ятрювати, щоб поїсти, незважаючи на супутній біль. Вона здійняла кулаки до сірого неба і потрясла ними. Я ніжно взяв її руки в свої. Здавалося, що я тримаю камені. Врешті вони розслабилися і стиснули мої руки. Я чекав, доки вона подивиться на мене. Її згубив вбивця польоту. Якщо не сам, то це було зроблено за його наказом. Бо вона була прекрасна, а сила, яка ним керує, ненавидить усе прекрасне. Метеликів, монархів, гарних людей, таких як Дора, що колись були цілими людьми, саму країну, якою ти маєш правити. Він любить насильство, біль і вбивство, любить сірість. Коли ми його знайдемо, якщо знайдемо, ти вб'єш його, якщо я загину. Вона недовірливо дивилася на мене. В очах стояли сльози. Нарешті вона кивнула. Навіть якщо це Елден? Вона замотала головою з такою ж люттю, як і раніше, і вирвала свої руки з моїх. А з басейну, де лежала мертва русалка, почулася відлуння голосу Лії, сумне й тремтливе. Він би ніколи не вбив Ельзу. Він любив її. Ну що ж, подумав я. Це хоча б не категорично, «Ні». Час минав. Залишалося кілька годин денного світла, але я не знав, чи треба місяцям цілуватися саме над демпісом, щоб відчинився темний колодязь. Бо, наскільки мені було відомо, з таким же жахливим результатом вони могли пройти і на другому боці цього світу. Очі Белли і Арабели на високому центральному стовпі сонячного годинника бігали туди-сюди, немов підкреслюючи цю думку. Я озирнувся і покликав решту команди. Сім. Ми обійшли сонячний годинник, але не всі. Радар протупала просто по ньому, зупинившись біля центрального стовпа, щоб помочитись, що нагадало мені Еріс, і повержену велетку. З вивисті доріжки зливались в одну широку центральну доріжку. Вона закінчувалась біля семи дверей. Я штовхнув ті, що посередині, а вони виявились зачиненими. Я наказав їм відчинитись іменем Лії з роду Галієнів, емпісарянською версією сезами «відчинись». І вони відчинились. Цього я чекав, але сталося дещо несподіване. Здавалось, будівля сахнулася від імені принцеси. Я це не побачив, а відчув, так само, як відчув хвилю під ногами колихана всіма своїми шістьома чи сімома сотнями фунтів мертвої ваги гримнулася на землю. Клубок шепітких голосів, який нав'язне так у вухах, як у голові, раптом замовк. Я був не настільки дурний, щоб повірити, ніби весь палац очистився від злих духів, був підданий екзорцизму, як я сказав Айоті. Але я зрозумів, що не тільки вбивця польоту має силу. Ефект був би більший, якби вона сама промовляла потрібні слова, подумав я, але певна річ Лія не могла. За дверима був величезний вестибюль. Колись, як і тролейбус на депо, він був прикрашений муралом по периметру всього круглого приміщення, але його так заляпали чорною фарбою, що не залишилось нічого, крім кількох монархів аж під стелею. Я знову згадав про фанатики відділ, які винищують культурні артефакти минулих цивілізацій. У центрі вестибюля стояло кілька пофарбованих у червоних кіосків, які мало чим відрізнялись від тих, повз якими статом багато разів проходили на бейсбольному стадіоні поле гарантованої ставки, коли їздили в Чикаго дивитися на гру «Вайтсокс». «Я знаю, де ми». Про Айота. Він помовчав. «Зачекай, Чарлі. Хвилинку». Він штовхнув одну з загородок, визирнув і побіг назад. «Місця порожні. Поле так само, нікого нема. Тіл теж». Лія кинула на нього нетерплячий погляд, наче питаючи, а що ще він там збирався побачити. А потім вона повела нас ліворуч. Ми пройшли круглим вестибюлем по внизку зачинених віконницями кабінок, імовірно, яток. Радар трималася біля мене. Я подумав, що як виникнуть проблеми, вона відчує їх першою, але поки що вона була насторожена, але спокійна. Минувши останню кабінку, я зупинився, задивившись. Інші теж оставпіли. Тільки Лія не виказала інтересу до того, що так мене вразило. Вона пройшла ще трохи вперед, перш ніж зрозуміла, що ми не йдемо слідом. Вона знову зробила круговий жест швидше, але ми на якусь мить завмерли. Тут кам'яну бічну стінку було замінено з вигнутого скла футів 30 завдовжки. Вона була в пилюці. Все в споруді було в пилюці. Але нам було видно те, що всередині. Освітлене зверху рядом газових світильників, прикритих так, що вони давали направлене світло як прожектори. Я дивився у сховище, де громадились величезні купи дрібних гранулок золота, як ті, що я знайшов у сейфі містера Боудіча. Все це мало коштувати мільярди доларів. Серед них були недбало розсипані коштовні камені. Опали, перли, смарагди, діаманти, рубіни, сапфіри. Містера Гайнріха, старого кульгавого ювеліра, вдарив би грець. «Боже мій!» – прошепотів я. Еріс, Джая та Айота з цікавістю роздивлялися скарби, але й близько не були ошелешені. «Я чув про це!» – сказав Айота. «Це скарбниця, ж, міледі? «Скарбниця Емпіса!» Лія нетерпляче кивнула і жестом показала, що пора йти. Вона мала рацію, нам треба було рушати далі. Але я затримався ще на кілька секунд, насолоджуючись виглядом величезного багатства. Я пригадав, як часто їздив, щоб подивитися на ігри White Sox, і ту особливу неділю, коли дивився, як Берс грали на стадіоні Soldier Field. На обох стадіонах були засклені вітрини з вікопомними речами, і я подумав, що і тут було щось подібне. Йдучи дивитися гру чи ігри, простолюд міг зупинитися і повитріщатися на багатство королівства, які, певна річ, охороняла Королівська Гвардія під час правління Галієнів, а віднедавна хана. Не знаю, як містер Бовдіч отримав доступ до скарбниці, але те, що він узяв з дозволу чи без, було краплею в морі. Так би мовити. Лія жестикулювала ще сильніше, обома руками, заведеними за плечі. Ми йшли за нею. Я ще раз озирнувся, думаючи, що якби стрибнув в одну з тих куб, то був би в золоті по шию. А потім згадав царя Мідаса, який помер від голоду, як розповідалось в одній історії. Бо все, що він пробував з'їсти, перетворювалося на золото від його дотику. Вісім Ідучи далі коридором, я почав улавлювати слабкий запах, який навіяв неприємні спогади про глибоку малейне. Запах ковбасок. Ми підійшли до двостулкових дверей ліворуч і відчинили їх. За ними була величезна кухня з рядом цегляних духовок, трьома плитами, рожнами для перевертання м'яса і раковинами, такими великими, що в них можна було купатись. Тут готували їжу для натовпів, які збирались в ігрові дні. Дверця духовок були відчинені, в плитах було темно, на рожнах нічого не переверталось, але примарний запах ковбасок не вивітрювався. «Більше жодну в рот не візьму», – подумав я. «І стейк, мабуть, теж». Четверо сірих тулилися до дальньої стіни. На них були мішкуваті штани і робочі блузи, схожі на те, в чому був одягнений персі, але жоден із них не був персі. Побачивши нас, один бідолаха підняв фартух і прикрив те, що залишилось від його обличчя. Інші просто спостерігали. Напівстерті риси їхніх облич виявляли різний ступінь розгубленості й переляку. Я ввійшов, відмахнувшись від спроблії, потягти мене далі коридором. Один за одним члени кухонної команди падали на коліна і підносили долоні до чола. «Ні, ні, підведіться!» Сказав я, і був трохи збентеженим тим, як ревно вони підкорились. Я не заподію вам нічого поганого, але де Персі? Персіваль, я знаю, він був одним із вас. Вони перезирнулись, подивились на мене, потім на мою собаку, потім на айоту, котрий громадився поряд зі мною. І, звісно, вони нерішуче поглядали на принцесу, яка знову прийшла в палац, котрий називала домом. Нарешті той, що ховав обличчя, опустив фартух і вийшов наперед. Він тремтів. Я позбавлю вас від його невиразної мови. Як так його можна було зрозуміти. Нічні солдати прийшли по нього і схопили. Він затрусився, а потім знепритомнів. Вони винесли його. Я думаю, що він міг і померти, пане, бо їхні доторки вбивають. Це я знав, але вони не завжди вбивали. Бо я помер би ще декілька тижнів тому. Куди його забрали? Вони похитали головами. Але в мене з'явилася надія. Якщо Верховний володар захотів допитати Персія, Персіваля, значить, він ще може бути живий. Тим часом Лія щось побачила. Вона кинулась через усю кімнату до великого острова для приготування їжі в центрі. На ньому лежав стос паперів, прив'язаний мотузкою і гусяче перо. Опахало в нього було темне від бруду, а вістря темне від чорнила. Вона схопила те і друге, а потім зробила нетерплячий обертальний жест. «Нам треба йти». Вона, звісно, мала рацію, але їй довелося змиритися з невеликим відхиленням від маршруту і завітати до помешкання, де я вже колись побував. Я був у боргу перед Персівелем. Ми всі були. І ще перед Келліном, верховним володарем. Я був перед ним у боргу. А як відомо, умівши брати, умій віддавати». 9. Недалеко від кухні коридор закінчувався високими дверима, які були перехрещені масивними сталевими смугами. На дверях був напис літерами заввишки футів Зотри. Дивлячись прямо, я зміг прочитати слова «Вхід заборонено». Коли я повернув голову так, щоб подивитися на них бічним зором, якого так не вистачало кла, то слова перетворились на клубок рунічних символів, які, я впевнений, легко могли розібрати мої соратники». Лія вказала на мене. Я підійшов до дверей і промовив чарівні слова. Засуви з того боку, грюкнувши, попадали, і двері зі скрипом відчинились. «Шкода, що ти не спробував зробити це в Малейн», – сказала Еріс. «Ти би позбавив нас багатьох нещасть». Я міг би сказати, що це мені на думку не спало. І це була правда, але не вся. «Я тоді ще не був принцем. Я ще...» «Що?» – запитала Джая. «Ще перетворювався», – подумав я. «Глибока Малейн була моїм коконом». На щастя, мені не довелось пояснювати далі. Лія поманила мене однією рукою, а другою сіпнула за рештки моєї сорочки. І вона, безумовно, мала рацію – слід зупинити апокаліпсис. Коридор за цими дверима був набагато ширший і весь завішаний гобеленами, на яких чого тільки не було зображено. Від пишних королівських весіллі балів до сцен полювання і пейзажів з горами та озерами. Мені особисто запам'ятався один гобелен з вітрильником у випростаних клешнях якогось гігантського глибинного рокоподібного. Ми пройшли щонайменше півмилі, перш ніж дістались до двостулкових дверей футів з десять заввишки. На одній стулці був банер із зображенням літнього чоловіка довгій до підлоги червоній мантії. На голові в нього була корона, яку я бачив на вбивці польоту. Тут помилки бути не могло. На другій стулці була зображена набагато молодша жінка, також із короною на білявих локонах. «Король Джани – королева Кова», – промовила Джая. «Голос у неї був м'який і благовійний». У мами була подушечка з вишитими їхніми обличчями. Нам не дозволено було до неї торкатись, на не те, що голову класти. Мені не потрібно було тут промовляти ім'я Лії. Двері відчинилися всередину від її доторку. Ми вийшли на широкий балкон. Від кімнати внизу віяло огромом, але сказати, напевно, було важко, бо було дуже темно. Лія тихо відійшла ліворуч, ковзаючи в сутінках, аж доки майже зовсім не зникла. Щось ледь чутно пискнуло, запахло газом, і в темряві над ними і навколо почулося тихе шипіння. А потім, спочатку один за одним, а далі по два і по три засяяли газові світильники. Їх було, мабуть, більше сотні, і вони, розташовані колом, охоплювали всю величезну кімнату. Ще більше їх спалахнуло в гігантській люстрі з густим плетевом спиці. «Я розумію, що слова «величезний», «гігантський», «здоровенний» вже нам вам очі». Але краще звикніть до них, бо саме таким усе й було. Принаймні до того, як ми потрапили у справжнісіньке жахіття клаустрофоба, про що я скоро розповім. Лія покрутила маленьке коліщадко, газові світильники заяскравішали. Балкон насправді був галереєю, вздовж якої стояли стільці з високими спинками. Під ними відкривалася кругла кімната з яскраво-червоною кам'яною підлогою. В центрі на своєрідному помості стояли два трони, один трохи більший за другий. Навколо були розкидані стільці, набагато шикарніші, ніж ті, що стояли на балконі, і маленькі диванчики, схожі на двомісні для закоханих. А ще тут страшенно смерділо густий мерзотний сморід був майже видимий. Тут і там виднілися купи гнилої їжі, в яких комашилися личинки, але це ще було не все. На кам'яних плитах підлоги були купи лайна, а найбільші на обох тронах. Стіни були залиті кров'ю, вже засохлою до бордового кольору. Під люстрою лежали два тіла з відтятими головами, а з обох боків люстри, наче для рівноваги, звисали ще два. Їхні спотворені обличчя з часом збились докупи, майже муміфікувались. Шиї гротескно видовжилися, але ще не позбулись голів, які мали отримувати. Ми, немов, спостерігали наслідки якоїсь моторошної вечірки різанини. «Що тут сталося?» – хрипким шепотом запитав Айота. «Господи, що?» Принцеса поплескала мене по руці. Її безроте обличчя було змучене й сумне. Вона тримала аркуш, який узяла на кухні. З одного боку був складений рецепт, написаний кострубатим курсивом – на другому боці Лія написала друкованими літерами і каліграфічним почерком. «Це була зала для прийомів моїх батька і матері». Вона вказала на одну з висхлих мумій і дописала. «Я думаю, це Ладдем, батьків-канцлер». Я обійняв її за плечі. Вона на мить притулилась головою до моєї руки, потім відсторонилась. «Мало ж було їх убити, геж?" запитав я. Їм треба було ще й осквернити місце. Вона втомлено кивнула і показала повз мене на сходовий марш. Ми спустились по ньому, і вона підвела нас до ще одних двостулкових дверей, які здіймались на висоту футів тридцяти, не менше. Ханна пройшла б тут, не нахиляючись. Лія жестом покликала Айоту. Він уперся долонями в двері, нахилився вперед і відчинив їх, штовхаючи по прихованих доріжках. Поки він це робив, Лія стояла перед загидженими тронами, де її мати і батько колись вислуховували прохання підданих. Вона опустилась на одне коліно і приклала долоню до чола. Її сльози падали на брудні червоні плити. Тихо, тихо. Десять. Приміщення за залою прийомів перевершувало не в собору паризької богоматері. Луна перетворила кроки нас п'ятьох на марш батальйону. А ще повернулися голоси. Все оте павутинне хитросплетіння шепоту, сповнене злоби. Над нами височили три шпилі, наче величезні вертикальні тунелі, сповнені примарно зелених відблисків, які поступово переходили в морок чистісінького чорного дерева. Підлога, по якій ми йшли, складалася із сотень тисяч маленьких плиток. Колись вони утворювали зображення величезного метелика-монарха, і хоча після нашестя вандалів від плиток майже нічого не лишилось, форма збереглась. Під центральним шпилем містилась золота платформа. З її центру виходив срібний кабель і губився високо в темряві. Біля платформи стояв п'єдестал із великим колесом, що стирчало з боку. Лія підкликала Айоту, потім вказала на колесо і зробила рухи рукою, немов заводила двигун. Ай вийшов уперед, поплював на долоні і заходився крутити ручку. Він був сильним і довго тримався, не видихаючись. Коли врешті відступив, за ручку взявся я. Колесо крутилося стабільно, але робота була не з легких. Десь хвилин за десять я відчув, що провертаю ту чортову штуку в якомусь клею. Раптом мене поплескали по плечу. Мене підмінила Еріс, вона зробила оберт, потім до роботи стала Джая. Її зусилля були суто символічні, але вона хотіла бути частиною команди, нічого поганого в цьому немає. Що ми робимо? запитав я Лію. Було ясно, що золота платформа це ліфт, який піднімався по центральному шпилю, але він не рухався. І навіщо, коли вбивця польоту рушив униз? Наче нізвідки почулося якесь каркання. «Майже слово. Мені здалося, то було треба». Лія вхопилась руками за горло і помотала головою, наче показуючи, що черевомовлення тепер стало дуже складним. Потім вона написала на іншому аркуші з рецептом, використовуючи спину Джаї як опору. Коли дописала, чорнил на вістрі гусячого пера майже не лишилось, але я таки зміг прочитати. «Нам треба піднятися, щоб опуститися. Повір мені». А хіба в мене був вибір? Розділ 29. Ліфт. Гвинтові сходи. Джеф. Верховний володар. Королева Емпісу виконає свій обов'язок. Один. Айота повернувся до колеса, і тепер опір був такий сильний, що він криктав з кожною чвертю оберту. Таким чином він крутнув разів шість, останній раз усього на кілька дюймів. Потім звідкись згори пролунав тихий передзвін. Відбився луною і затих. Лія зробила знак Айоті відійти. Вона показала на платформу, на нас, потім підняла руки і зобразила в повітря обійми. «Ми всі?» – запитав я. «Це ти маєш на увазі? Близько одне до одного?» Вона кивнула, а потім спромоглась на останній акт черевомовлення, схопившись при цьому за горло. По щоках їй потекли сльози від болю. Я не хотів уявляти її горло обтягнуте колючим дротом, але нічого не міг із собою вдіяти. «Собака! Середина! Зараз!» Ми стали на платформу. Радар затрималась і присіла зі стривоженим виглядом. Як тільки ми своєю вагою придавили платформу, вона почала підніматися. «Радар!» – закричав я. «Стрибай! Стрибай!» На секунду мені здалося, що вона залишиться. Потім її задні лапи зігнулись, і вона стрибнула. Повідець давно загубився, але нашийник ще був на ній. Айота схопив його і затяг радар на платформу. Ми почовгали туди-сюди, звільняючи їй місце посередині. Вона сіла, подивилась на мене і заскавліла. Я знав, як вона почувалась. Ми всі ледве вмістились, навіть притиснувшись спинами до животів. Підлога залишилася внизу. На висоті шести футів ми ще могли б зіскочити, не постраждавши. З дванадцяти зіскочити, не вбившись. Потім ми піднялись на вісімнадцять футів. І трясся з ним. Ай стояв з одного боку, і пальці його ніг звисали над краєм. Я з другого боку, і принаймні чверть моїх ступень висіла в повітрі. Еріс, Джая, Лія збились докупи навколо радар. Лія фактично сиділа на собаці верхи. Тепер підлога була футів за 70 під нами. В повітрі висіла пилюка, і я подумав, що якщо почну чхати, то випаду. І це буде ганебним кінцем обіцяного принца. А голоси все шепотіли і звивалися. Я чув, як один чітко сказав, мозок твого батька пожирає тебе. Джая почала хитатись і заплющила очі. Я боюсь висоти, сказала вона. Завжди боялась, навіть горища в сараї. Ой, я не можу, відпустіть мене. Вона почала борюкатись, піднімаючи руки, щоб відштовхнути Еріс, яка налетіла на айоту, мало не скинувши його з платформи. Радар загавкала. Якщо вона запанікує і почне товктися в і я теж. «Тримаю ту жінку, Еріс, гаркнула Йота. Не давай їй вирушитись, доки вона нас усіх не вбила. Еріс потягла через радари через Лію, яка зігнула коліна і напівприсіла. Еріс обійняла Джаю. Заплющ очі, Люба, заплющ очі, уявиш що все це сон. Джая заплющила очі і схопила Еріс за шию. Повітря тут було прохолодніше, а я був мокрий от поту. Я почав тремтіти. «Заточишся!» Прошепотів голос, пропливши повз мене прозорим шарфом. «Заточишся і посковзнешся, посковзнешся і впадеш». Піді мною кам'яна підлога була тепер лише маленьким квадратиком у сутінках. Дув вітер, і скрипіли то кам'яні, то скляні боки шпиля. «Заточишся!» – шепотіли голоси. «Заточишся і посковзнешся!» «Посковзнешся і впадеш!» «Точно впадеш!» А ми все піднімались, що здавалося мені якоюсь дурістю, бо вбивця польоту десь унизу, під нами. Але було вже пізно міняти курс. Я тільки міг сподіватися, що Лія знає, що робить. Ми проминули могутні опори стесаного каменю, вкриті товстим шаром пилу, і тепер з усіх боків нас оточувало зелене скло, в якому звивалися чорні фігури. Стіни обступали дедалі тісніше. І тут платформа раптом зупинилась. Шпиль над нами звужувався і губився десь у темряві. Щось там мріло у вишені, може майданчик, але до нього було не менше 40 футів над завислою платформою, де ми з'юрмились навколо моєї собаки, яка щомиті могла рвонути з місця. Під нами зяяла прірва. Що відбувається? запитала Еріс. Чому ми зупинились? Її голос був тонким від жаху. Джая сіпнулась у неї в руках і знову штовхнула Айоту. Він шалено замахав руками, щоб зберегти рівновагу. «Краще запитай, як ми в біса звідси виберемось?» – прогорчав він. «А це те, що називається «Предикий дикамент». влипли коротше». «Предикамент, латина. Скрутне становище». Лія з тривогою дивилася вгору, не зводячи очей зі срібного кабелю. «Розігналися дні покласти край в селенському злу». Сказав Ай і щиро розсм'явся <рес> Виперлись на верхотуру в 400 футів і застрягли, збившись докупи, як вівці Я вже подумував, чи не крикнути «Піднімись іменем Лії з роду Галієнів», розуміючи, що це абсурд і все ж наміряючись так зробити Аж раптом платформа сіпнула, сі ожила Цього разу вже я замахав руками, щоб не брикитнутися за борт Думаю, що цим би і скінчилось, якби Лія не вхопила мене за шию. Вхопила досить міцно, на кілька секунд мені аж дух забило, але за таких обставин скаржитись не випадало. Радар підскочила, і ми всі синхронно хитнулись. Здавалось, платформа і справді стискалась навколо нас. До витягнутих стінок шпиля вже можна було легко доторкнутися. Я дивився, як наближається майданчик, і молився, щоб до нього можна було дістатися перш ніж ліфт знову зупиниться або почне падати. Все обійшлось. Платформа зупинилась біля майданчика з легким стуком. Пролунав ще один передзвін. Тут він був гучнішим. І радар стрибнула, сильно вдаривши задом Лію і штовхнувши її на Еріс і Джаю. Вони балансували над мороком. Я потягнув Лію однією рукою, а Джаю – другою. Айота вхопив Еріс, і ми купою ввалились на майданчик, наче клоуни з машинки в цирку. Айота зареготав. «Я теж». Еріс та Джая також засміялися, хоча Джая крізь сльози. Всі обнімалися. Лія притулилась обличчям до спини радар і простягла руку. Я взяв її і стиснув. Вона стиснула мою відповідь. «Я б бажав дещо знати», – промовив Айота. Хотілося б дізнатися, де це ми опинилися, якого біса сюди притарабанились. Я вказав на Лію і здвигнув плечима. Це її справа, не моя. Два. Майданчик був маленький, без поруччя, але ми могли стати вряд, що безпечніше, ніж юрмитись усім на платформі зі щирого золота розміром 6х6. І ця платформа тепер почала повертатись на підлогу, покинувши нас у цій халепі. Лія показала праворуч. Айота був перший у ряду, тож перший рушив у тому напрямку, поглядаючи вниз у темряву провалля і на платформу ліфт, що віддалялась. Решта йшла слідом. Джая рішуче дивилась прямо перед собою на дальній бік шпиля. Ми тримались за руки, наче гірлянди паперових ляльок. Навряд чи це було розумно, бо перший, хто втратив би рівновагу, потяг за собою в провалля всю вервечку, але це нас не зупиняло. У кінці майданчика була невисока арка, а йота, нахилившись, відпустив руку Еріс і напівприсівши, зайшов у неї. За ним радар, потім Джая і Лія. Я зайшов останнім, кинувши прощальний погляд униз на платформу, що вже майже зникла з очей. По той бікарки був ще вузький місточок, а за ним ще провалля. Ми піднялись майже на вершину центрального шпиля, а тепер опинились на вершині шпиля, розташованого праворуч. Лія пробралась у голову нашої маленької колони, і по дорозі кожен притримував її за талію. Я чув, як вона захекано відсапувалася носом. Я загадався, скільки ж сил їй знадобиться, щоб усе вимовити, і коли вона останнє їла. Зараз вона явно трималася на самому характері, але це можна було сказати про всіх нас. «Хіба ти не рада, що пішла?» – прошепотів Яджай, коли ми знову рушали, потихеньку човгаючи тепер уже навколо вершини другого шпиля. «Заткніться, мій принце!» – прошепотіла вона у відповідь. Місточок закінчувався біля ще однієї арки на дальньому боці шпиля, загородженою дерев'яними дверима в не більш ніж п'ять футів заввишки. Чарівні слова тут були непотрібні. Лія витягла засову і обома руками підняла подвійну защіпку. Поза сумнівом, вона бувала тут раніше. Я уявляв, як вони в елденому дитинстві, наймолодші в сім'ї, до яких майже нікому не було діла, досліджували палац, що розкинувся на 70 чи 100 акрах. Відшукували його старовинні секрети, ризикуючи вбитися на тій платформі. Як вони взагалі примудрялися крутити колесо, яке її рухає? чи в багатьох інших небезпечних місцях. Просто диво, що вони не загинули під час якоїсь виласки. Наслідком цих думок було те, що для всіх нас було б краще, якби Елден тоді таки загинув. Коли двері відчинились, ми почули шум вітру на дворі. Його постійний низький стогін нагадав тужливі забування Ханни, коли вона тримала тіло вбитої дочки. Майданчик за дверима міг умістити тільки одну людину. Або, як мені подумалось, двох малих допитливих дітей, які стояли близько одне до одного. Лія пішла перша. Я рушив за нею і побачив, що ми опинились біля устя вузького ствола, який, схоже, йшов до самого рівня землі. Ліворуч від нас була стіна з кам'яних блоків. Праворуч хвилясте зелене скло з отими чорними капілярами, які ліниво пливли вгору. Скло було товсте й темне, але денного світла, яке пробувалося крізь нього, було достатньо, щоб побачити шлях донизу. Вузькі сходи, які закручувались тугою спіралью. Поручнів не було. Я простяг руку і торкнувся пальцями скла. Результат був приголомшливий. Чорні вусики моментально зібрались у хмару і кинулись до місця дотику. Я поспішно відсмикнув руку, і чорні нитки відновили свою ліниву блуканину. «Але ці тварюки нас бачать або відчувають», – подумав я. «І вони голодні». «Не торкайтеся скляної стіни», – попередив я інших. «Я не думаю, що вони дістануть нас крізь скло, але нема сенсу їх дратувати». «Що значить дратувати?» – запитала Джая. «Нічого особливого. Головне, не торкайтеся скляної стіни». Лія, яка тепер була на кілька кроків нижче від мене, знову зробила обертальний жест, наче суддя, який сигналізує про ран. Ми почали спуск. Три. Сходи були кращі, ніж платформа ліфта. Не такі страшні, та все одно небезпечні. Вони були круті, а постійний рух по колу викликав у всіх, крім хіба що радар, запаморочення. Ліпше було не дивитися вниз по центру спіралі, бо це тільки підсилювало крутіння в голові. За Лією і мною йшли Радар, Айота, потім Джая. Еріс замикала ходу. Зійшовши вниз сходинок на сто, ми натрапили на ще одні невисокі двері. Лія їх проминула, а мені було цікаво. Я зазирнув у довгу кімнату, затхлу й запелюжену, наповнену невиразними фігурами, деякі були запнуті простирадлами. Думка про те, що я дивлюсь на величезне горище, спершу збентежила, а потім я зрозумів, воно має бути в кожному палаці. Просто ніхто не завдає собі клопоту згадувати про це в казках. Ми спустилися ще, скляна стіна ставала товщою, а світло тьмянішим, і підійшли до інших дверей. Я відчинив їх і побачив коридор, ледве освітлений кількома явно несправними газовими ріжками. Багато інших світильників не горіли. На підлозі валявся зім'ятий весь у пелюці гобелен. «Лія, зачекай!» Вона повернулася до мене, запитально здійнявши руки долонями вгору. «А далі, донизу ще будуть двері, входи до різних частин палацу, можливо, до житлових приміщень?» Вона кивнула, а потім знову зробила круговий жест, мовляв, Ну «Зараз, а ти знаєш помешкання, яке освітлюється електрикою, а не газом?» «Здається, насправді я сказав не помешкання, а покої, але вигляд у неї був спантеличений не через це. Вона не знала, що таке електрика, так само як Джая не знала, що значить дратувати, наприклад, у реченні не треба їх дратувати. «Ну, чарівні вогні», – сказав я. Вона зрозуміла, підняла три пальці, подумала, підняла чотири. «Ну, чому стоїмо?» – запитала Джая. «Я вже хочу спуститися». «Май терпіння». Сказав Йота. я розумію, про що він. Ну принаймні мені так здається. Я хотів запитати Лію, чи не містер Бодіч встановив чарівні вогні і генератор для їх живлення, але відповідь я вже знав: боягузи приносять подарунки. Але судячи з того, що я бачив у залі зі старомодним генератором, він зробив це дуже давно, мабуть, тоді, коли ще був Адріаном, а не Говардом. Одне з шикарних помешкань, ушанованих наявністю електрика, яка вироблялася завдяки експлуатації рабів, мало бути особистими апартаментами покійних короля і королеви. Проте не воно мене цікавило. Лія не просто вказала в них тугу спіраль гвинтових сходів. Вона кілька разів тицнула туди пальцем. У неї на думці були дві речі – знайти вбивцю польоту до того, як він відчинить темний колодязь, і переконатися в тому, що узурпатор – не її брат. Все хвилювало мене так само, але я піклувався ще про дещо. Зрештою, я побував в особистому пеклі глибокої Малейни, як і Айота та дві жінки, які вирішили піти з нами. Зачекай, Ліє, послухай мене. Пам'ятаєш коридор з кімнатами, одна з яких була освітлена чарівними вогнями, і де стояв довгий синій оксамитовий диван? Вона не змінилась на виду, а я згадав ще дещо. А столик облицьований кахлями, а на кахлях малюнок єдинорога, наче він танцює, пам'ятаєш? Очі в неї розширились, і вона кивнула. Із цих сходів є двері, які відчиняються в ту частину житлових приміщень? Лія поклала руки на стена, меч на одному, кинджал на другому, і роздратовано дивилася на мене. Вона тицяла пальцем униз. Я вдався до просторіччя, якого навчився в Малейн. «Нє, ні, ні, міледі, скажи, чи зможемо ми зайти в ту частину звідси? Скажи мені!» Вона неохоче кивнула. «Тоді проведи нас туди, у нас іще повно денного світла!» Насправді я міг ляпнути до біса денного світла. «І ще одна справа, крім твоєї!» «Яка?» – озвалась позаду Джая. «Думаю, саме там ми знайдемо верховного володаря!» «Тоді треба йти туди!» – сказала Еріс. «Йому є за що відповісти!» «Правда, чорт його бери!» – подумав я. Чотири Ми минули ще троє дверей під час тривалого спуску. Я вже почав був думати, що Лія вирішила обминути затишне гніздечко Келліна. Електрифіковане затишне гніздечко. Потім вона зупинилася біля ще одних дверей, відчинила їх і злякано відступила. Я підтримав її однією рукою і другою витяг револьвер містера Боудіча 45-го калібру. Перш ніж я зазирнув у двері, туди пірнула радар, розмахуючи хвостом. Лія взялась долоною за чоло, але не на знак привітання, а розгубленим жестом жінка, яка відчуває, що її проблеми ніколи не закінчаться. У коридорі, якраз у тому місці, де двостулкові двері розчиняючись могли б його вдарити, сидів снаб. Радар понюхала його між вусиками-антенами, махаючи хвостом. Потім припала до землі, а снаб застрибнув їй на спину. Айота зачаровано заглядав через моє плече. «Ви скрізь устигаєте, пане снабе, ж? Як ви нас знайшли?» У мене були міркування з цього приводу. Клаудія здатна чути снаба в своїй голові, тож, мабуть, ця здатність обопільна. Якщо так, то Снаб міг стежити за нами за допомогою своєрідного телепатичного GPS. Це була божевільна ідея. Але чи божевільніша за ідею про русалку з такими ж здібностями? Або про сонячний годинник, який повертає молодість? Що ж, до появи тут Ель Снабо, то маю гадку, що не тільки Лія знала таємні ходи палацу. До того ж, Цвіркун, навіть великий, міг проходити там, де людина не могла. І це я бачив на власні очі в глибокій Малейн. «Чому він тут?» – запитала Еріс. «Щоб вести нас?» Якщо так, то він здійснив марну подорож, бо я знав, де ми перебуваємо, хоч Арон привів мене іншим шляхом. Той самий широкий коридор з газовими світильниками, встановленими у вигадливі скляні колби. Ті самі гобелени, ті самі мармурові статуї, хоча одна, яка нагадувала мені Ктулху, впала на підлогу і розбилася на двоє, що як на мене не було великою втратою. Я сперся руками на коліна і нахилив обличчя так, що воно майже торкалося обличчя Снаба. Він без страху дивився на мене зі свого місця на загривку радар. "Чому ти тут? Ти на нас чекав? Яка в тебе справа?" Клаудія казала щось про необхідність очистити розум. «Я спробував очистити, і вважаю, це вийшло непогано, враховуючи обставини та постійний брак часу. Але якщо Снаби посилав телепатичні повідомлення, вони були не на моїй хвилі. Однак вони були на хвилі декого іншого». Джая сказала, «Принце Чарлі, Снаб бажає тобі всього найкращого і сподівається на наш успіх». Я не думав, що вона вигадує, але припустив, що видає бажане за дійсне. Та сказане потім змінило мою думку». Айота вислухав і заусміхався, демонструючи значні прогалини у своєму зубному спорядженні. «Справді? Ти хай мені греть!» Це не те, що він сказав, а те, що я почув. «Дозволь мені подбати про це, Чарлі, можна? Зроби ласку тому, хто просидів у глибокій малей набагато довше, ніж ти!» Я дав йому дозвіл. Я б забрав його назад, як би міг, і застосував би 45-й калібр, але ж я не знав. Снаб теж не знав, інакше обов'язково сказав Би Джаї. Роздуми про це допомагають, але не дуже. За всю історію світу всіх світів незнання ніколи не виправило жодної помилки. 5. У дерев'яній обшивці стіни за п'єдесталом, на якому стояла статуя того жахіття зі щупольцями, з'яяла добряча діра, що нагадало мені несправжній газовий світильник у глибокий малейн. У порожнинах за стіною завивав протяг, звідти виривалося смердюче повітря. «Ось звідки вилазив наш маленький пан, ясно, як двічі по два», – сказав Айота. Він очолював нашу процесію, Лія йшла слідом за ним». Я спробував піти поряд із нею, але вона вирвалась вперед, навіть не глянувши на мене. Її місце зайняла Раді, снаби далі сидів у неї на спині. Джая Зеліс прикривали тил. Ми проминули дзеркала в чотирьох храмах, які я пам'ятав, і врешті підійшли до дверей з червоного дерева, які вели в апартаменти верховного володаря. Оскільки це був один із небагатьох покоїв з електрикою, я припустив, що він колись міг належати Ладдему, канцлерові короля Джана, але, напевно, я так про це й не дізнався. Лія дістала свій кинджал, а я свій 45-й калібр. Проте ми обоє стояли позаду Айоти. Він глянув на Джаю і самими губами спитав. «За дверима?» Вона кивнула. Айота постукав своїми великими брудними щиколотками. «Є хто вдома? Можна нам увійти?» Не чекаючи відповіді, він повернув ручку, звісно ж золоту, і врізав плечем у двері. Вони відлетіли назад, і за ними почулося гарчання. Айота сіпнув ручку на себе, а потім знову хряпнув дверима. Гарчання. Втретє. Вчетверте. Гарчання припинилось. Вп'яте. Радар гавкала. Коли Ай знову потяг двері на себе, чоловік, що стояв за ними, впав на товстий червоний килим, яким було висталена підлога в передпокої. Його лоб, ніс і рот кровоточили, в руці він тримав довгий ніж. Коли він підвів голову, щоб подивитися на нас, я впізнав одного з віп-ложі, того зі шрамом на щоці, який шепотівся з Петрою. Він підняв ніж і махнув ним, залишивши неглибокий поріз на волохатій гомілці Айоти. «Ні-ні, нічого не вийде, дитятко!» Усміхнувся Ай і наступив на зап'ястя чоловіка зі шрамом, тиснучи щосили, аж доки рука чоловіка не розтулилась і ніж не впав на килим. Я підняв його і запхав за пояс і кончу містера Боудіча навпроти кобури. Лія опустилась на коліна біля чоловіка зі шрамом. Він опізнав її і усміхнувся. З його розбитих губ цебеніла кров. «Принцесо Лія, я Джеф. Одного разу я перев'язав тобі руку, коли ти її порізала. Пам'ятаєш?» Вона кивнула. «А іншим разом витяг із ями із з грязюкою. Твій поні екіпаж. Нас тоді було троє, але моя любов до тебе була така сильна, що я тягнай найдужче. Це теж пам'ятаєш?» Вона знову кивнула. «Я ніколи не хотів брати в цьому участь. Присягаюсь тобі, принцесо». «Відпустиш мене? На згадку про ті старі добрі часи, коли ти була дитиною, а Лілімар був справедливим!» Вона кивнула, мовляв, обов'язково відпустить, і всадила кинжал аж по руків'я в його око, що дивилося вгору. Сьогодні в помешканні не було електричного освітлення. Але чоловік зі шрамом, Джеф, з одною, Еф чи дві, хто знає, як пишеться його ім'я, трохи відкрутив газові світильники, щоб присвітити собі, коли виконуватиме свою брудну роботу. Гадаю, він не чекав, що нас буде п'ятеро, і що ми здогадаємось, де сама його засідка. І вже ж він не чекав побачити снаба, цвіркуна ковбоя, який їхав верхи на моїй собаці. Ері знайшла маленький латунний важіль, який контролював подачу газу і відкрутила його наповну. Ми виявили Келліна в сусідній кімнаті. Він лежав на величезному ліжку з балдахіном. У спальні було темно. Його руки були складені на грудях, волосся зачесане назад, і він був у тому самому червоному оксамитовому смокінгу, в якому мене тоді допитував. Навколо нього висів примарно блакитний серпанок, підсинюючи стулені повіки. Він не ворухнувся, коли ми підійшли і стали довкола його краденого ліжка. Старий ще ніколи не був такий схожий на Марця, і скоро він мав ним стати. Я не бачив, чи є проточна вода в туалетній кабінці, яку я бачив ліворуч від кімнати, але там точно був насос. Я подумав, що моєму старому другу Верховному Володареві не завадить добряча ванна. Джая Зеріс заговорила одночасно. «Де сна?» «Що нас? це за звук?» Це була суміш якогось щебетання і писку, куди впліталось швидке різке шипіння. Коли звук наблизився, радар загавкав. Чи я помітив, як сполотні вайота, коли я повернувся в бік вітальні подивитись, що там коїться? Думаю, так, але не впевнений. Майже вся моя увага була прикута до дверей спальні. Двома пружними стрибками ввійшов снаб, а потім відскочив у бік. Далі з'явились приховані мешканці стін і темних місць палацу. Потік величезних сірих щурів. Джайя Зеріс Лія не могла вирищати. Вона відступила до стіни, широко розкривши очі і притуливши руки до шраму на роті. Я не сумнівався, що це снаб їх покликав. Зрештою, він був повелителем малих істот. Хоча більшість щурів перевершувала його розмірами. Я відійшов від ліжка. Айота перечепився, і я його підтримав. Він швидко дихав, і я мав би зрозуміти, що з ним щось не так. Але я дивився на щурів. Вони дерлися по постільній білизні, що звисала і рвалися до тіла верховного володаря. Його очі різко розчахнулись. Вони були такі яскраві, що неможливо дивитись. Блідоблакитна аура навколо нього набула глибшого і чистішого відтінку. Перша хвиля щурів, доскочивши до нього, підсмажилась. Сморід смаленого м'яса і хутра був жахливий, але вони не зупинялись. Нові загони звивалися на тілах мертвих товаришів, джеркотіли й кусали. Келлін борсався, намагаючись їх скинути. З кипучою купи щурів виринула рука і почала їх бити. Один щур вчепився в палець її руки, розгойдувався туди-сюди немов маєтник, обвиваючи хвостом кістлявий зап'ясток. Кров не текла, бо з Келіна не було чому текти. Я бачив, як крізь товщу щурів раз у раз спала холосинє світло. Він закричав, а що ж за з дорослого кота відірвав йому верхню губу, голивши зуби, що скриготали. Аж чури все прибували, вливаючись у двері спальні і видирались на ліжко, аж доки верховний володар не був похований під живою кусачою ковдрою з хутра хвостів зубів. Біля мене почувся глухий удар, коли Айота впав у куток кімнати навпроти того місця, де зіщулились три жінки і гавкала радар. Лія обома руками тримала раді за шийник. З куточки рота Йоти йшла біла піна і стікала під боріддям. Він подивився на мене і спробував усміхнутись. Отроїн. Якусь мить я не міг збагнути, про що він, а потім зрозумів слово, яке він не зміг договорити. Пролунав приглушений вибух у супроводі спалаху світла. Щури, одні охоплені полум'ям, інші тільки обсмалені, кинулись на всі біч. Один бухнув мене в груди і сповз по моїй подертій сорочці, залишаючи за собою сліди з кишок. Жінки, які володіли голосом, знову заврищали. Я почув, як крила снаба почали видавати характерне сюрчання. Щури враз скорились, розвернулись і потекли в зворотньому напрямку тим же шляхом, яким прийшли, залишаючи позаду сотні тіла. Ліжко Келліна було завалене тельбухами і просочене кров'ю щурів. Сам Келлін являв собою розібраний на дрібні частини кістяк під черепом, що криво лежав на шовковій подушці і шкірився вічною посмішкою. Я спробував підняти Айоту, але він був заважкий для мене. «Еріс!» – крикнув я. «Ай, упав! Допоможи мені! Йому погано!» Вона пробиралась крізь потік щурів, стрибаючи і скрикуючи, коли вони бігли по її ногах, але жоден не вкусив її і нікого з нас. Лія йшла слідом. Джая трохи затрималась, потім теж підійшла. Я тримав Айоту попід руки. Еріс узяла одну ногу, Лія другу. Ми несли його, намагаючись не перечепитися через кількох останніх щурів і одного без задніх лап, який усе ж хоробро повз за побратимами. «Вибачте». Сказав Айота. Голос у нього був гортанний, виходив із горла, яке швидко стискалося. Вилітала піна. «Вибачте, хотів довести до кінця». «Замовкни й бережи сили». Ми поклали його на довгий синій диван. Він почав кашляти, випльовуючи ще більше піни, яка потрапила на обличчя Лії, коли вона стала на коліна, щоб прибрати волосся з його спітнілого чола. Джая схопила серветку чи ще щось зі столика з єдинорогом і витерла трохи того місила. Лія наче й не помітила. Її очі були прикуті до очей Айоти. В її очах я бачив доброту, жаль і милосердя. Він спробував усміхнутися їй, потім подивився на мене. «Вона була на лезі його ножа. Старий трюк». Я кивнув. Думаючи, як недбало засунув той ніж за пояс і кончу. Якби я навіть подряпався ним, то не тільки буа йшла піна ротом. Він знову подивився на Лію. Потім дуже повільно, так, наче вона важила сотню фунтів, підняв руку і торкнувся долоною чола. Моя королева, коли прийде час, виконай свій обов'язок. Його рука впала. Так помер Райота, якого я вперше побачив, коли він висів на ґратах своєї камери, як мавпа. Після всього пережитого, незважаючи на те, що він був великим чоловіком, вистачило крихітного порізу на гумілці, щоб він загинув. Очі в нього були розплющені. Лія закрила їх, нахилилась і притиснула шрамом свого рота до зарослої щоки. Це було найкраще, що вона могла зробити для поцілунку. Потім вона підвелась і вказала на двері. Ми пішли слідом, обходячи трупи кількох щурів, які померли на зворотньому шляху. Перед тим, як вийти в коридор, вона зупинилась, озирнулась і притиснула руки до горла. Айота загорив востаннє. Так само, як говорили Фалада і Снаб. Королева Емпісу виконає свій обов'язок. Присягаюсь! «Привіт! Ви теж про це подумали? Добре, коли є пацюки, яких не шкода. А у нас таких нема, і кожна втрата дорівнює катастрофі. Кожен з нас чи не щодня бачить чиєсь усміхнене фото у стрічці зі страшним текстом. Я сподіваюся, що вам закарбуються ці світлини. І це дозволить вам передати вашим дітям і онукам знання про те, з ким не можна мати ніяких справ». І я дякую силам оборони, завдяки яким це можливо. Пробач мене за смуток наприкінці. Просто знай, сонечко, все буде Україна.